Я не знаходив у ній нічого, крім привабливої природності. Ми співали, пили, а вранці стріляли з духової рушниці у вологе небо, доки сусіди не викликали міліцію. Ну, довелося трясти своїм посвідченням і швиденько розчинитися в молочно-рожевому ранку. «Ти не втомилася?» – запитав я дорогою. «Звісно ж, ні». Вона була піднесена і свіжа, як і в день, коли вперше побачив її. «І тобі сподобався увесь цей безлад?» «Дуже!» Я потис її руку. «Тоді я справді маю одружитися». Ми вийшли з машини біля її будинку. «Коли?» – серйозно запитала вона. «Хоч завтра. Готуйся!» «Підемо подавати заяву», – випалив я. «Тоді до завтра?» «До завтра». Вона вже стояла на порозі, як до мене нарешті дійшло, що так і не знаю її імені. Рекомендував усім, як царівну. Подумки додавав жабка. «А як тебе звуть, наречена?» – гукнув я хмільним голосом. Вона озернулася. «Ліка!» «Анжеліка?» – уточнив я, і ледь не додав «Маркіза Янголів». «У жодному разі! Просто ліка!» І ніяк інакше. Єлизавета Тенецька Останнім часом вона все частіше згадувала пісню Висоцького. «Нєт, ребята, все не так». Чому не так, коли ось воно – щастя, визнання, здійснення мрій, дім, родина? Вона дочекалася? Ось їде в сріблясто-чорному опелі в трикімнатну квартиру в центрі міста. А коли заходить до будь-якої зали, завжди чує за спиною шепіт, захоплений чи заздрісний і байдуже. Чому ж де далі? частіше переслідує цей запах, пліснявий. Він лине з флакончиків із дорогими парфумами, тхне від авторських полотен, що висять у квартирі на стінах, від подарунків, що надсилають звідусіль, від себе самої. Вона вже й не знає, чи потрібна комусь насправді, чи всі дружні стосунки тримаються на взаємовигідних умовах, «Ти мені, я тобі». Вона не знає, чи справді не втратила своїх здібностей. Чи ж визнання її таланту данина на високій посаді її чоловіка? Колись вона вирішила це перевірити. Таємно поїхала до Литви, де прихованою камерою відзняла унікальні кадри штурму телецентру Взяла купу інтерв'ю, але робила це не задля слави. Там, у Вільнюсі, біля вогнища, вона була знову по-справжньому щасливою, тому що тут, вдома, щось було не так. Вона боялася визнати, що ошукалася, що її очікування виявилися марними. Ще страшніше було думати про те, що чоловік – не герой, а просто майже випадково потрапив під гарячу руку у влади. Коли він повернеться, думала вона, і буде лежати один, усіма покинутий, укритий коростою посеред крижаної пустелі, вона підійде і ляже поруч віддаючи йому все своє тепло. Вона готова була замерзнути біля нього, з ним, мовчазно та віддано, як собака. Але цього не знадобилося. Він повернувся. Здивованим та водночас байдужим поглядом зміряв доньку, звозив Лізу до своїх родичів, швидко по діловому оформив стосунки і поринув у політику. І тільки тому підозрювала Ліза, що іншого шляху в нього не було –